Salmul 33 Al Fiilor Învierii. Doamne, când cel rău, frământându-și urma pasului nostru călca, Tu ai pus deasupra noastră aripata. Doamne, când cel rău, cu toiagul neamurilor, destinul nostru lovea, peste Sufletul nostru ai pus platoșa. Și ta. Doamne, când cel rău, pe calea durerii, cu hule ne spăla, cuvântul înțelepciunii, tu ne-ai pus pe buze să spună Ta. Doamne, când cel rău, curățăci și neguri, o cale ne închidea, în inimă și în cuget scânteia ta de dor, un foc ne aprindea. Doamne, când cel rău, din viclănie ascunsă o cursă ne -ntindea. Tu, îngerul tăriei, ne-ai dat să duc o stea. Doamne, când cel rău cu aurul minciunii mereu ne ne-a Pe mâini ne-ai pus pe cetea, ce-n taină ne-apăra. Doamne, când cel rău cu șarpele mândriei mereu ne ispitea, Un înger cu ata slavă, slabă, ne-a învelea. Doamne, când cel rău pe cumpăna din cuget veninui ne arunca, ne-ai sărutat pe suflet cu mângâierea Ta. Doamne, când cel rău cu piatra de în inim ne lovea, Tu nu i ai pus și ne-ai făcut o stea. Doamne, când cel rău cu îngerii săi negri și moartea ne pândea, Tu ne-ai adus în suflet cuvântul ce